İndi baxın görüm Peyğəmbər sallalləm yaxşılıq etməyə bizi necə həvəsləndirir. Deyir ki, hər gün hər gün insan səhər gün doğanda yuxudan oyanır. Onun bədənində 360 360 oynaq var. Ki, oynaqların vasitəsi ilə yaxşı işlər görüb cavab qazana bilər. Təl, ayaq və s. Bunların vasitəsi bu əzalar vasitəsilə o, savab qazana bilər və bir neçəsini öyrədir bizə. Deyir ki, iki nəfərin arasında ədalətlə hökm vermək, onları bir-birinə barışdırmaq sədəqədir. Həmsinin kiməsə, miniynə minməyə kömək etmək və yaxud onun yükünü ona qaldırıb vermək, bu da sədəqədir. Gözəl söz demək, kiməsə xoş söz demək, bu da sədəqədir və məscidə getdikdə namaz qulmağa getdikdə atacağın hər addın bu da sədəqədir yolda insanlara əziyyət verən hər hansı bir şeyi yoldan kənarlaşdırmaq bu da sədəqədir görün, 45 misal çəkməklə hər bir şeyi bura daxil etdi, hər bir şey qardaşının üzünə gülsən, təbəssüm etsən, sədəqədir qədətini qəbul etsən, bura sədəqədir hər bir şey, hər bir şeydə savab qazana bilərsən Lakin müəmin bunu səhər tezdən düşünür axşama qədər. Nə edim ki, hər bir vaxtım, axı bu vaxt qiymətlidir, getdi, bir daha geri qaydan deyil. Hər bir vaxtım sədəqə olsun. Bədbəxlər isə fikirləşir, vaxtımı necə öldürün, sonraki gün gəlsin.